أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن صيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله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 اتخل محارما تكن اعبدا الناس او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوز الشريف اللهم اسأل على سيدنا محمدين وعلى آل سيدنا محمدين مبارك وسلم عليه زمان قابل قدر ازت من نمازل خدمت کی دا خدمت کې د تیری جمعې په ورځ ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک یو څو کلمه بیان کړیو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایې چې څوک وې اغه سړی اغه شخص چې هغه مان پینځو خبره زده کی د پینځو خبرو تعلیم مان حاصل کی او د هغه نه بعد هغه پینځو خبره باندې خپل باندې عمل وکي او, او رنده چ بیاینو مسلمانانو نور انسانانو مؤمنانو ته هم هغه اورته سید اغه تبلیغ ورته کوي از سیدنا ابو هريره رسی الله تعالی هغه ورته یا رسول الله اے دې الله دا پنځه خبره به زیاده هم کم او ان شلو عزیز عمل به هم ور اوکم او د دې اهتمام به هم وکم جدا پنځه خبري نور مسلمانانو او مومنانو ته او رسول په هغه کې یو خبره ده رسول الله مبارک فرمای اتقوا المحارم ته ځانو ساته د ګناهونو نه او حرام کارونو نه تکون الناس تبسي لو عبادت گزار او لوی فریضه نم مسلمانان او د مومنان اور بما قسم الله لك او ترى عزیز ش پاغتی زبانی الله استا قسمت کې نکلې تكن اغنا الناس تبسی لوی مالدار او غنی د خلک واحسن الی جارک او د خپل گاونډي سره شه ګلکوا تكن سب مسلمان تھی وَاَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبْ لِنَفْسِهِ خَلْبُ دَا پَارَ اَغَسِيس بِسَنْدْ كَوَا کُمْسِ زَانْ دَا پَارَ بِسَنْدْ كَي وَلَا تُكَسِرِ الدِّهْكِ خَانْ دَ دِرْمَا قَسْرَتِ دِهْكِ مَا كَوَا اِنَّا قَسْرَتَ ديره خندا کول ديره خوشحال کيا دا د انسان زلو غافل کئ د انسان زلو مړ کئ نو ان شاء الله ول عزیز په دې هر خبره به خپل وس برابر تفصیل کو نو اولا ټکړه د حدیث مبارک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دا اتقي المحارم اے ابو هريره ته ځان بچکه د ګناهونو نه د ناجائز او د حرام کارونو نه نوکلهم چې ته تقوا اختیار کړې او د حرام او د ناجائز کارونو نه ځان بچې ته کوڼ شیبه ته د الله په دربار کې عبادت الناس لو عبادت گزار د خلک د دیت سناسا حصا تفسیل میتی را جمع در تکڑیو عبادت ستاوائی سلیلو عبادت گزار شی گو رئی یو فرائز دی او واجبات دی کاغا منزون دی کاغا مالی عبادت دی روجی دی اغا که حج دی دا هم د فریضګاری شعب او شعبد لویہ او د دی واجبات د فرایز نابات د الله د اطاعت او د عبارت او د بندگی بل اهم جزء اغا د دا گناهوننا ځان بچکول حرام او ناجائز کارونه چې قرآن عظیم الشان او رسول المحبوبین صلی الله علیه وسلم په تعلیمات کې حرام او ناروا او ناجائز بلل شي دي أغینه ځان بچکول او د دلو کوشش او د بچیدلو د پره فرا فکر او سوچ کول او د بعد بیا دا نوافلو دا نوافلو نفلی منزونه نفلی روجی نفلی صدقات کول دام د دا عبادت وحی سره و خالی په نفلو نوباندی خالی پا عبادتو باندې په نفلی عبادتو باندی سرے عبادت گزار نجوید نوافل دا دا فرائضو دا واجباتو او د حرامو د بچکی دلو د پارا زینت ته زینت خایس ته یو د عطر شیشه عطر والا او هغه خیر نه کی کړه ګن ورکو ان ختلې دابا کله عطر خو کل یو خایسته په ښکار چې په له د شیشه صفاق شیشه سوتړه کې دا رینه باندې درعطر پکواچه چې چې کله ته هم فرائض او واجبات اغو ده کولو او اهتمام وکي او د ګناہوںن د ځان د بشکیدل او اهتمام وکي او بیان نوافل کې د استاره تقوا زینت تزینت خاص وکولال یو څایې نوافل کې د سپېتار دونه کوي ذکر او افکار کوي تسبيحات کوي خو لیکن د ګناہوں نه ځان نه بچ کوي سجده خو الله ته کوي قیام خو الله ته کوي ذکر خو د الله کوي خو چې بیا د ورځی ګناح کوي حرام او ناجائز کارونه کوي د دې معنا او مقصد دالا چې الله زتا اطاعت نکوم اگر کې سجده زتا تلګو اگر کې عبادت ستا کوم خلک ستا اطاعت تا خبر نه منم چې کوم ګناہوں نتازم نه کړې او ستا خلې پیغمبر نه کړې زدا اغه نه ځان نه بچکو ګنا ستا وای ګنا ګناوي سترا گناوی لوی مخالفت الله دا غیره کلي وي او ورکه مخالفت وي به الله دا غیره کلي پیغمبر دا غی آسان پښتو کې تعبیر دالا دا. الله جل جلاله خفقول الله جل جلاله ناراضه کول او دا غی کلي پیغمبر سید المحبوبین صلی الله علیه وسلم خفقول او هغه دا راځه کول چ الله جل جل او استاد غنا په وجبان خفش سید المحبوبین صلی الله علیه و سلم استاد غنا په وجبان خفش نو خوشاله سوچ شیطان ځکه شیطان د الله هم دشمنده او د انسان هم دشمنده او د شریعت او د پیغمبر رسالتو د ټول straight مستقيم دښمن ده نو خوشاله نچې شې تعالو خوشاله نتیجې څه ده کمه دا ګنانه توبه او نو وستله او دی الله جل جلو په حضور کې مدا ندامت او د پېشمنتي او خټوونه کړلې او یا الله جل جلاله مغفرت اونک بیا او الله په جهنم کې ورځي خدای دې موږ تاسو محفوظ کله علما فرمایي ان الثنوبه سم القلوب و گناہوں داسړو زہر دي یو سړی ګناه کوي د هغه ګناه په ژوند دي د دا انسان داسړو زهر الوت شي زهر جنس حدیث مبارک کیم راضي یو سړی ګناه کوي نو د انسان په دې زلوباني تور دارلګی دغه هغه زهر دی چې څو پرې توبه نه ویستلی او کونهونه کوي دا داغ غزياتی غزياتی تر دې پرې چې ټول زړونه شي او ټول زلوباني هغه اي حطاو چا پیر شي بیا په زلو زلوب کې د حق رڼا د قران اعظم شان رڼا د اسلام رڼا نراځه او کریم دې کم زوري دې را ماده کمزوري وی ډېره زیات بیا دغه څه نو انسان په هر میدان کې د شیطان په مقابل کې هار وو چې تم بیا جيت ناراضه همیشا ناکان فيلم چې د د مقابله د شیطان سره هغه طاقت کې پاتینل دغه زلوزر الودا دغه زلوزر الوتشه نو سترګ زهر الود وګونه زهر الود زبان زہر زہریلا کارونه کوي زبان زہریلا کارونه کوي سترګه زہریلا کارونه کوي او بس خدا و چې دا اگر صورت انسان دا په حقیقت کې بل شي د بیل تو با حقیقت بدل شي بعضي دا سي گناهونه دي ته هغهونه ډېر خواش چې بزااهر زاهد او عابد او پرهزګار او متتقوی الله د خپل فضل او کرم اوکی باغی کې باز کزان هغه زاهد او عابد او متتقین پکې گرفتار ده چې هغه یو د زبان وال غناهونه دي او بل ده سترګو وال غناهونه د ځبه په ګنابه باندې مختلفه ده دوسترغو په ګنابه باندې مفتلا ده او سوچ او فکر هم نشته ور سره توله ورځي زبان لگاوی دا یو کینچی پشانی باندې کت کول کئ نه غريب ور باندې خبر نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ده رسول الله مبارک فرمای چې یو ځل د انسان د دې زبانه یو کلمه ووځي خو لیکن پلا فرواي سره ووځي وړې پر کې اخلاص وي او ډېره جذبه وي پکې مثلا سبحان الله ووې جذبه سره اخلاص سره محبت سره ای شخص سره الحمدلله ووې اخلاص سره نو دا سبحان الله او ایله ذ او دا صفاء ستره رښتونی جذبيه سره چ او ویلو دی الله په دربار کې ذ سبحان الله او الحمدلله قبول سر. او یا یو مسلمان چې دا أغير ظلم ما یو درد مشقت او تکلیف ورته سي دلیدا تاورتا دستی تصلا ورکللا دستی دلاسیه ندیو کللا که دا آغیر زلو خوشال شد دا ماک زلو علاج او شد تا دخولین دستی خبر او وطل پیغمبر علیه السلام مبارک فرمائی دا دی سری بیره پار شوالا او دا به الله جل جلو جنت له لبوزی او جنت کې بای اچه سوانا لویا خبران دا قشانتا که یو سری دخلين بد خبر اوزي خلاف الشريط خبر اوزي ده يوم السلمان مؤمن ظل الدك واركي تكليف واركي بد الفاظ وارتوهي نو هذه بيالا فارق غرق كلا الله دون خفشي الله تعالى ناراسي او كدا توبهو نباسي خداه يمکه انجام خراب شي بلکې حديث مبارک کې رازي رسول الله مبارک فرمایي چې کله د یو انسان یو کلمه یو لفظ ووځي ضروري وای مثال پتاو غيبته اوکلن یو مسلمان ته یبه دي خبره یو مسلمان زړه دکور درو دروغ زمون نه یو یو پرکامل څو چلوې دروغ غنوي لوی پراډي یدا لوی چې آی چې د لوی اوس لوی اوس یاد الله اکبر او غیبت خوري الله رحم وکړي ان شاء الله په دې بچت غیبت کتاب لیکلی و څو دروغ وای د کوم دي ترپته چې پوريشتي نه چې حسنات لیکي او دغه سره په کوم پرشتیا نه استي داغه زموږ سيئات لیکي دونر د خلینه بدبوئی لاشي دا مینه و نه او تخ دي بدبوئی له تم کې درې نه سي نو پیغمبر رسول الله مبارک فرمای د چادر زلونه د چادر زبینه یو داسي دا کلمه او تعالی مثال په تور درو غیبت او کله چاغه کلمات استعمال په شریعت کې ناروا نذا الله جل جلاله جهانم کې غرزه خدو نه سفر او ګهر جهانم چې اویا کال ولا مسافت اويا کال به ته سفر کې به به خلر شي دا وسونه خطرناک جهانم او دا چې مونږه ټول ورځ دا زبا او زبان خلاص کړایدا دروغ غیبت ورمانیکا یا کلیمان نسان پا لکونو لکونو پا حضرهاو الفاظ غلط تشرید خلاف زمان در زبان نعوزی نخدای خبر نکوم زیتا با پا که ورسیم پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث در افرمایی چه در انسان پا دی اندامونو که در زبان دستی یو اندام در د دې د غلط استعمال په واجباندی یو او انسان الٹا الټه دی لوي چې سري لاندې وي او پی بنوي دقه شان در جهنم نو ګرځولو هغه لوي سبب د انسان پاندامونو کې د انسان زبان زمونږ اکثر د مسلمانانو مجالس هغه دروغو بناوي په غیبت باندې بنان بعض خلبو ته طبیعت داوی تنقید چا باندې اعتراض کول دا ولا مزور کئ یوسف څنګه ول تن تاریخ اورته و یعربی کی تاریخونه اورباندی کئ او اغه ذلیلای اغه شرمای په اشاراتو اشاراتو کې اغه زیلت کئ زموږه مې جالیس به ترين خوراك غيبت دروغ تنقيد نه دا زبان به الله جل جل امانت ده ډير زره انسان دخل نه ډير خطرناک الفاظ اوس بعضي خدشي الفاظ دخل نه اوزي چې سړي د اسلام نه ور خارج دي د ایمان نه ور خارج دي نو زبان صحیح استعمال دا دغوغونو صحیح استعمال زبمان غیبت نکول دغوغ نه وې نه چا توهین نکول او دروغ او ریدلم نه لکه څنګه دروغ ویل ګنا ده او ریدل هم ګنا ده لکه ته ربانه خوخي چې داسه متوجه ولا نهست د قشانت غیبت کول دا هم گناه را چه صلاح پا زبان بانی غیبت کهی و چه پا باندې رو بانده غیبت آورهی ده هم گناه ده ده که در لمدة را کهی چه دبلشا غیبت آورهی نو پکار داره چه مگدر زبان ده گناهون نظان بچکو ده غوگون ده گناهون نظان بچکو ده نظر ده گناهون نظان بچکو او ده ظلون ده گناهون نظان بچک از ا ہے خوب عد نظری او کئی وپا زولو خلط خلط خیالات راړي دا گناوال <سؤال> خیالات راژی او قناع والا خیال راړي زلو که دا زولو غل ده دا چور زلو ده او قناع والا خیال پکر راژی دا از دانی که د او قناع والا خیال پکر راژی او تصور که مزیب ورمان اخ لی دا گناہگار زلو دا گناہگار زنګما شریکی لویا ګانا سنه د اوه خلک هڅه او واضح وي بیا خو ډول تمشیتم د پیغمبر علی السلام سنت نه بلکې د ټول انبیا او سنت تنیکا او په عبادت کې کول په لمنځ کې اندر اندر ګناه کول حج کې ګناه کول رمضان میاشتي گناہ کول د لوی خطرناک جرم ده حرمینو نو کې گناہ کول په نسبت سره نور ځین ډیره سخت ده زمونې یو مسلمان او د یو مؤمن او د پیغمبر علی السلام د یو امتی یو وعده د ډول نن بغیر نه کیري دی الله او د اخیرو خوری پیغمبر د خف کول نه بغیر نه دایم دی د هم کې مفتلا ده نور مسلمانانو تم تکلیف ته اذیت ده د کورونو کې مو مسلمانانی بیماران تکلیف وي ورته مسلمان دا, دا. که یو سړی خوب ولې وی پاک په جاهر باندې ویل په زور ویل تیک نه دي که یو سړی مسګي په لمنځب باندې ویلال دا او ته قران پاک په زور پا باندې وای په جاهر باندې وای دا, دا تاسو لپاره جائز نه ده داکه دا مسلمان ته پکې اذیت او تکلیف ده یو مسلمان بیمار ده بیمار ده بیمار دا دا, دا پاک عبادت دا. او دا چټبه ګناه کوي ڈولو نوهی گانه و بجانه حدیث مبارک کی نازی الغنا رقیت و زنا صندری آوری دل گانه و بجانه آوری دل دادا زنا نا پارا منتر دا منتر دم دا سوکچو ڈولو نوهی او گانه و بجانه آوری کلنا کل بخام خواب خود پا خود دا پا زنا کی مفتلا کی سا معمولی خواله نید درازه درازه نید اخلاولی نید اخیر دا یو ایمان کوم ست قضا ہوئی ای کله یو ایمانی کیفیت خون کله کله انسان را وچد کله کله پیغمبر اسلام د محبت او د عيشه ثبوت امر کول پکار بارت د گناہوں دغه غنزان بچ کول پکار دی داب انوارات راز دا. المجاهد منجاهد نفسہ لوی مجاهد هغه چې خپل نفس سره مجاهد او جهاد مدستر گو افاظت در زبان افاظت در غوگون افاظت که گاوزی علا طلاع طرف انوارات راج تجلیات براج چوشم بی بند گوش بند لب بند اگر نور حق نبینی برمن بی خند مولانا ایرون فرمائی وی غوگون بند که حرام مور بند او رو زبان بند که حرام خبر مور بند استرګ بندیکا حرا مہربانی که تا دی الله نور به الله رنا د تقوا رنا د الله نه محبت او د عشق رنا اونلی دل بیا پما باندې او خاند برمن مخان فلهذا پیغمبر صلی الله علیه و آله مبارک فرمای د عبادت گزارې نه پاره چې سړی و زلوه فرزګار عبادت گزار جوړ سما د فرایز او د واجبات نه بعد د دا ګناهن نه ځان بچ کول و انا سمامونی خبرنا تاسلمي تعارفك الله جل وعلا دما تم دعمل کل تو فکر هاي تاسلمت اول محتاج عاجز کمزوري خدای زموږه تذکري هر مقام هر زمان کې او فرمای او صلى الله عليه